Ja kun Jeesus oli antanut 12 opetuslapselleen kaikki nämä käskyt, niin hän lähti sieltä opettamaan ja saarnaamaan heidän kaupunkeihinsa. Mutta kun Johannes vankilassa ollessaan kuuli Kristuksen teot, lähetti hän opetuslapsiansa sanomaan hänelle, Oletko sinä se tuleva, vai pitääkö meidän odottamaan toista? Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä, ja rammat kävelevät, pitaaliset puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja kuolleet herätetään, ja köyhille julistetaan evankeliumia. Ja autuas on se, joka ei loukkaannut minuun.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 on suurempi kuin hän. Mutta Johannes Kastean päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkäjät tempaavat sen itselleen. Sillä kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti. Ja jos tahdotte ottaa vastaan, hän on Elias, joka oli tuleva. Mutta mihin minä vertaan tämän sukupolven? Se on lasten kaltainen, jotka istuvat toreilla ja huutavat toisilleen sanoen. Me soitimme teille huilua, ja te ette karkeloineet, me veisasimme itkupyrsiä, ja te ette valittaneet. Sillä Johannes tuli, hän ei syö eikä juo, ja he sanovat, hänessä on riivaaja. Ihmisen poika tuli, hän syö ja juo, ja he sanovat, katso syömäriä ja viinin juojaa, publikaanien ja syntisten ystävää. Ja viisaus on oikeaksi näytetty teoissansa Sitten hän rupesi nuhtelemaan niitä kaupunkeja, joissa useimmat hänen voimalliset tekonsa olivat tapahtuneet siitä, etteivät ne olleet tehneet parannusta. Voi sinua, Korasin, voi sinua, Betsaida, sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet teissä, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen. Mutta minä sanon teille, Tyyron ja Siidonin, on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin teidän. Ja sinä, korotetaan korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen. Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas. Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä. Mutta minä sanon teille, Sodoman maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sinun. Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen, Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsen mielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Kaikki on minun isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne poikaa kuin isä, eikä isää tunne kukaan muu kuin poika, ja se, kenelle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne, ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen. Ja neura sydämeltä, niin te löydätte levon sieluillenne, sillä minun ikeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.